És divendres 26 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament habilitarà una nova zona d'aparcament al carrer de Pals, ens ho explicarà el regidor d’Obra Pública, Lluís Ros. Música en aquest informatiu també us portarem tres propostes per a un públic familiar que arriben aquest cap de setmana de la mà del Museu del Sur. La informació comarcal ens portarà cap a dos llocs, primer de tot cap a la capital de la comarca i és que descobreixen part de la muralla de la Bisbal el carrer Ample, en unes obres de millora d'aquest carrer i d'altres del municipi. D'altra banda, a Bagú hi tindrà lloc una actuació, una cantada de maneres molt especial, ens ho explica la Tània Valil amb en Rafel Corbí. Tornarem cap a casa nostra i tornarem a escoltar al regidor d'Obre Pública, Lluís Ros, que s'està explicant una capa d'asfaltatge al carrer Cervantes i també es farà al carrer Progrés per a intentar disminuir les molèsties de pols que estan causant aquestes obres del centre de Palafruir. I per últim us explicarem que demà tenim una jornada solidària amb la donació de sang que es farà al casal parroquial de Palafrugell de 10 a 2 i de 4 a 8:30, donació de sang a Palafrugell per intentar, doncs, arribar a les 35.000 donacions que necessiten els hospitals catalans fins a final d'agost. Comencem el darrer informatiu de la setmana explicant que l'Ajuntament de Palafrugell acaba d'aprovar un projecte per construir un nou aparcament al carrer de Pals. Els terrenys es dividiran en dos espais, una part com a dipòsit de vehicles de la grua municipal i l'altra com aparcament Públic, i a més a més, en el mateix espai, també s'habilitarà una zona d'esbarjo per a gossos. Per saber més detalls d'aquest nou espai del qual disposaran els palafrujillencs i palafrujillenques, ens posem en contacte amb el regidor d'obra Pública de l'Ajuntament de Palafrujell, en Lluís Ros. Bon dia, Lluís. Bon dia, Rubén. Doncs, gràcies de nou per atendre a la nostra trucada una vegada més, eh, doncs, per explicar-nos doncs, els detalls de les obres que hi ha al nostre municipi. Avui ens centrem en aquesta que encara no ha començat, però que es preveu doncs, aquesta construcció d'una nova zona d'aparcament per intentar, doncs, com dèiem, doncs, millorar la mobilitat de, de, de, de la nostra vila. No? Exactament. Sí, ja actualment al carrer de Pals eh, hi ha una zona d'aparcament que, que l'ampliem i a continuació, o sigui, colindant i tocant el eh, carrer Torre del Moros, s'hi farà el nou dipòsit de, de vehicles que, que recull la grua municipal. Uh -huh. uh, de quantes places estem parlant que s'hi podrien... L'aparcament serà entre 55 i 57 places. En aquest moment no sé exactament, s'ha de marcar sobre el terreny, però està entre 55 i 57. I llavors el que és el dipòsit municipal tindrà una capdura de 40 vehicles. Aquestes dues actuacions es volen doncs, intentar doncs, com dèiem, millorar la mobilitat d'una banda, no? del que suposa doncs, l'aparcament a Palafrugell al centre, perquè és una zona doncs, que hi he anat jo aquest matí i està a cinc minuts a, a peu anant doncs, lleuger per tant, queda relativament a prop no? del centre? Sí, a veure, la voluntat d'aquest govern és que volen treballar amb el tema aquest no? dels aparcaments que estan que a la no diriamostre radi, però estan una mica, no sé sigui, no estan en el centre del poble, uh -huh. però que que caminant, vull dir, són propers. Eh, tenim també que hem posat ja amb d'allò en funcionament el que està davant del supermercat Veritas. Sembla que està molt lluny, però comprovat des de l'aparcament aquell dels Veritas al centre de la Plaça Nova, hi han 800 metres. Això vol dir 8 8 minuts a peu. A veure, si en comptes de en un poble a la ciutat, per exemple Barcelona fer 8 minuts a peu són tres cantonades, mm -hmm. llavors crec que val la pena que tots fóssim una mica conscients d'això, deixar el cotxe de fora i podríem disposar dels carrers cèntrics més per, per la gent, pel peatons, per favorir el comerç, etc. Uh -huh. uh, ara que t'ho vull preguntar justament perquè feia unes setmanes o des d'aquí eh, els estudis, aquesta nova eh, aquesta habilitació d'aquest nou aquesta, aquesta nova zona d'aparcament també al supermercat líder del supermercat Bérites, això ja està en funcionament, ja també ha entrat a... Sí, això està desgrossat i hi ha uns accessos i inclús eh, s'estan senyalitzant ja s'ha posat algun senyal, algun s'ha d'acabar de, de, de senyalitzar millor però sí, eh, ja està en funcionament uh -huh. aquest i després hi ha un altre que està al carrer Manufacturers del Suro que fins ara s'aparcava els 10 minuts al dematí quan hi havia marcat aquest doncs també eh, tot el dia s'hi pot aparcar hi ha una cabuda bastant important de cotxes llavors en tenim un altre que també està en funcionament i també han ampliat la seva cabuda que és el carrer Daró o sigui que quan entrem des de Palamós diguéssim, uh -huh. el carrer Daró és aquell carrer petitet abans d'arribar al carrer Ample Sí. Bueno, si t'he dit que el carrer d'Aro, és clar que fem contradirecció per aquí, no? no és mm. Perquè la gent entengui allà on hi ha, o sigui, on hi ha aquell, aquell, aquell tancament que fa com un en mm -hmm. allà ja hi ha un aparcament, doncs aquell també quedarà més ampliat i també és un, un aparcament que es va pujant al carrer Ample, doncs lluit el centre del poble i és el que intentem des del carrer Manufactures també baixes pel carrer Garriga i estàs al centre i això és el que van anar treballant i anar ampliant totes aquestes àrees d'aparcaments Aquestes noves zones que, que s'han habilitat ara doncs, després de, de les eleccions i amb la conformació del nou govern, també està previst que estiguin obertes durant tot l'any? Sí, sí, sempre tot l'any no, no, no només per als... afortunadament, a veure, Pal és un poble que finalment, fora de l'estiu també contem els caps de setmana amb molts de visitants, tenim moltes persones residències, contem molts de visitants. Llavors, més o menys, també es col·lapsa. Llavors, el que volem és que tot l'any, i més que la gent s'acostumi, que facin ús d'això, caminar una mica també s'ha. Eh? Mm -hmm. I, per tant, vull dir que la gent s'acostumi a deixar el cotxe una mica apartat del centre, no vulguem aprecar la porta, eh? i tots ens sortirem favorits, el comerç, eh, nosaltres mateixos, i en fi, això, el cotxe és ben ordenat i el medi ambient també sí, exactament el, el medi ambient el també s'ha de tirar tenim la sort que el Palfres és un poble que és, és d'alguna manera com circular no mm. és un poble allargat les distàncies són molt grans que tenim aquest avantatge per arribar al centre no és difícil amb aquests aparcaments eh, a l'estradi, però sí apartats al centre. Mm -hmm. aquests, eh, aquests que ens has comentat doncs ja estan habilitats. Aquest que hem parlat a l'inici eh, encara ho tenim eh, en fase de licitació, no? Sí, sí, sí. No, en fase de licitació no. Ja està licitat. Mm -hmm. eh, hi ha una empresa que es diu Escalaciones Empordani, que són els, els, que favorits, els que han guanyat la licitació, i després, esclar, el que no farem és començar-ho ara, però sí que al setembre a final de setembre, primers d'octubre és la intenció de que es comenci les obres aquestes. Mm -hmm. També em voldria dir, que m'he descolgat al principi, o sigui, hi haurà l'aparcament, el, el dipòsit municipal per la grua, però també hi ha una àrea d'esbarjo de gossos, igual que en el seu moment es va fer allà al Pi Verde. Mm -hmm. ah, sí, això també teníem apuntat i tu anava ah, a comentar. Vale, però... No, no, cap problema, cap problema. Doncs sí, sí. també hi haurà aquest, aquest aquesta triple actuació, podíem dir, en aquesta mateixa zona, eh, començarà després passat l'estiu i ens eh, allarguem més enllà d'aquest any, poder a principis d'any bueno, que previsió, ve? La previsió és més o menys quatre mesos de, de feina. Uh -huh. sí. D'acord, doncs amb aquests quatre mesos... Mes, a primers del 2020 això estarà obert. Uh -huh. Les tres coses s'obriran de cop o poder el, la zona aquesta d'esbarjo d'agost poder ser més ràpida? O... No, es, farà, es farà una operació conjunta. Clar, per exemple, el que és el tema il·luminat, doncs es consuma a tot plegat, el tancament, no tancaments també, vull dir s'ha de, de fer tot, tot, tot, la, tot la, mateixa, la mateixa obra molt bé, doncs a principis de l'any que ve doncs, hi haurà aquestes tres zones eh, doncs, que ajudaran d'una doncs, banda a pacificar aquesta mobilitat de, de, de cotxes no? com ja s'han fet doncs, amb aquestes altres zones que ja s'han habilitat des de fa uns dies eh, d'altra banda, aquesta, per acabar Lluís, aquesta aquest dipòsit de vehicles és eh, també una voluntat doncs, perquè la, la, on està actualment doncs està sobresaturat és per aquest motiu Bueno, és que o sigui, No teníem un dipòsit municipal, eren uns terrenys de lloguer mm. i llavors, vull dir, s'han adequat aquests perquè tinguem ja els propis al municipi. Mm -hmm. Perfecte. I ara sí, per acabar, eh, que tot el que ha dit per acaba. acabar, uh, uh, avui estic veient que aquí el carrer Cervantes ja estan aplicant aquesta capa d'esfal entre el carrer Botines i el, el carrer Progrés. Uh, com deies tu aquí fa unes setmanes, no? aquesta, primera, sí. aquesta primera part d'aquest carrer ja, ja estarà enllestat i després quedarà la segona bueno, fase el llestit, el llestit no estarà o sigui, a veure, el que ens preocupa és uh, sobretot per molestis als veïns és la pols, tot plegat per això el que estem accelerant és tota l'entrega de formigó que ara estem al carrer Progrés que ja s'ha fet del carrer Serri i Abellí fins al carrer Cervantes pràcticament està formigonat uh -huh. així trevem la pols que pugui molestar els veïns i ara irem per continuar el tram des de Cervantes fins al camí Fondo tenint un formigonat. Llavors, l'altre que ens interessa accelerar i que ara estem fent és el tram nord del carrer Cervantes que estem asfaltant el tram del mig. El tram del mig per què? Doncs perquè els laterals, ja on teòricament seria la vorera, uh -huh. s'han de fer connexions amb les cases, encara hi ha alguna coseta a remenar per allà, eh, hi ha encreuaments elèctrics que també s'han de passar. Eh, això afecta en façana, o sigui, el subsol està tot acabat, però en façana s'hi ha de treballar. I, per tant, el que fem és adequar el centre del carrer, perquè té una amplada doncs, potent i que la gent pugui passejar amb totes garanties de, de seguretat. Uh -huh. Perfecte, doncs amb aquesta... Llavors, si permets, només una altra cosa que m'ha quedat el tinter, perquè em voldria afegir que hem, hem parlat d'aquests altres aparcaments, l'ex l'exterràdia, hem parlat del, del Veritas, mm -hmm. del carrer Veró i del carrer Manufactures. Em voldria dir, perquè tota la gent sigui conscient, de que estem sobre l'estiu, hem entrat a un nou equip de govern i aquesta ha estat la voluntat d'obrir. Però, repeteixo, falta més senyalització... Que això en pocs dies estarà fet, estarà més ben senyalitzat, perquè la gent, tots les que en visitin aquest, aquest, aquest proper mes d'agost que entraran cap aquí, doncs que sàpiguen exactament que tenen aquestes places d'aparcament. I de cara a l'hivern el que volem fer també és dotar-los de, de llum, perquè ara queda molt fosc i bon, a la nit, esclar, és preocupant però, repeteixo, és d'emergència de cara a amb les millores corresponents que farem, doncs, de cara a És, doncs, a posar de moment aquest, aquest pedaç, podríem dir, per intentar solucionar això de forma ara momentània, quan també tenim més, més visitants i més volum de, de trànsit al nostre municipi, per tant, doncs, després de cara al setembre, doncs, intentar millorar amb aquesta ah, il·luminació sí. i amb aquesta també, doncs, millora fins i tot de, de la senyalització, que això ja dic que ja serà d'aquí... A pocs dies. Poc a pocs dies, dies sí. no? Sí, sí. sí. Sí, Molt bé. el tema més, més punyent, més d'allò, serà el del de, valor de d'il·luminació. Uh -huh. Clar, porta una feina, porta una presió econòmica, però també aquest hivern s'ha d'intentar solucionar. Perfecte, Lluís. Doncs moltes gràcies per aquest repàs. Les properes setmanes doncs, ens tornarem a posar en contacte per si ha alguna altra novetat al voltant doncs, de, de les obres. No sé com ho tenim ara. Només faltaria. Encantat uh -huh. de, que, de donar coneixement a tot el tota la població, com està en el tema d'obres i tot plegat, no? Bé, en aquí estem. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Doncs aquesta nova zona d'aparcament al carrer de Pals que comptarà amb unes 55 places de forma gratuïta i d'altra banda doncs, també hi haurà, com dèiem, aquesta, aquest dipòsit de vehicles de la grua municipal que tindrà una capacitat per a una quarantena de cotxes i d'altra banda doncs, també segur que molta gent celebra aquesta nova zona d'esbarjo per a gossos que hi haurà en aquest mateix espai. Més informacions del nostre municipi, si us recordeu ahir us explicàvem que el Museu del Surú organitzava una visita guiada per al dipòsit modernista de la Torre de Can Mario i per aquest cap de setmana doncs, té tres activitats més, de les quals doncs, novament la Laura Requena ens en dona els detalls. I com dèiem, tenim activitats durant tot el cap de setmana, per tant doncs, comencem demà mateix que torneu a tenir doncs, una altra activitat.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 és un personatge que no, no acaba d'estar de, de en, en la seva època, eh? està una mica uh, marejat, sembla ser. L'haurem de, de, de donar un cop de mà, aquests béns sí. doncs, que bufen allà a la Torre de Guaita poder l'han fet despistar una miqueta i per tant, doncs, entre tots, l'haurem d'ajudar. Uh, aquesta activitat, a partir de 3 anys, per tant, doncs, també un públic familiar, en aquest cas tenim uh, un preu no?, que s'ha de pagar? Sí, les activitats tenen tots el preu de 3 euros,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 Perfecte, doncs eh, per a més informació eh, truqueu el 972 30 78 25 sobretot perquè s'ha d'inscriure en aquestes activitats eh, esperem doncs aviam si podem ajudar aquest ermita de la, de la Torre de Guaita per tant d'intentar-lo doncs, eh, doncs, centrar una miqueta no? que sembla que estava una miqueta despistat eh, doncs Laura hem fet aquest repàs aquestes activitats eh, en tenim més doncs, de cara al mes d'agost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 Doncs amb aquestes tres activitats, la de avui mateix, també la de demà, que és aquesta recorrent doncs, visita guiada de forma express per al Museu del Suro i, sobretot, ens doncs, posant la mirada també amb la de diumenge, amb aquesta gui... visita guiada teatralitzada per la Torre de Guaita de Sant Sebastià, doncs us deixem aquestes propostes perquè trieu alguna d'elles o fins i tot doncs, totes tres, recordeu que podeu doncs, tenir més informació trucant al 972 30 78 25. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui divendres 26 de juliol i ho fem marxant cap a la capital de la comarca, cap a la Bisbal, i és que unes obres al carrer Ample, al carrer també Valls d'en Colomer i al carrer Antic han permès descobrir part de l'antiga la muralla de la capital de la comarca. Així, les obres de millora que s'estan fent, entre d'altres, al carrer Ample de la Bisbal, on les actuacions que van començar a principis del mes de juliol han servit per descobrir més detalls de com podria ser l'antiga ciutat medieval de la capital. Fonts municipals expliquen que abans de començar els treballs del carrer Ample Antic i Valls d'en Colomer ja es preveia que es poguessin trobar restes de la muralla de l'antic nucli de la Bisbal. De fet, la mateixa ha estat declarada bé cultural d'interès nacional i, si bé és veritat que la major part de l'antiga fortificació no és visible, hi ha parts que sí que ho són, com el portal del carrer de la Riera. En aquest sentit, l'alcalde en i que Marquès destacava que estaven encantats que es pogués fer un estudi eh, i que és una part molt important del patrimoni històric de la ciutat i, de fet, abans de començar els treballs del consistori va fer una prospecció de l'àrea amb uns georadars que permetien detectar elements susceptibles de ser interessants arqueològicament. No obstant això, expliquen, no és fins que no s'obren els carrers que es pot comprovar amb més exactitud les previsions de d'anàlisi prèvia. Així, totes les tasques estan supervisades per un equip arqueològic que, a part de l'avoron informe, està en contacte permanent amb el consistori per comprovar l'evolució de les tasques. De moment, però, amb l'obertura del carrer Ample s'han trobat dos punts destacats i que formen part de l'informe arqueològic. El primer punt d'interès és a l'entrada del carrer Sant Jaume, on s'ha trobat un mur vertical que podria ser part dels contraforts de l'antiga entrada a la ciutat. En aquest sentit, tot just acaben de començar els estudis, però es treball amb la hipòtesi que sigui part de les restes de l'antiga ciutat medieval. El segon punt es trobaria al carrer Valls d'en Colomer i s'hi hauria trobat un mur atalussat amb una inclinació i pendent. Totes, eh, pel que fa a les obres, asseguren que les troballes estan dins l'esperable i dins els terminis i si sorgeixen novetats al respecte s'aniran actualitzant a la web de l'Ajuntament. D'altra banda, el Consistori ja va trobar petits trams de l'antiga muralla defensiva de la ciutat, que data del segle XIV, en les obres d'urbanització del carrer dels Valls al passat 2014. Aleshores, ja es van documentar les troballes que podrien complementar les que es facin en aquesta nova actuació que, recordem, té implicats els carrers Ample, Antic i Valls d'en Colomer. I seguim amb informacions eh, relacionades amb fora del nostre municipi i és que en Rafael Corbí doncs, ens porta a continuació una proposta per avui mateix, eh, que té lloc doncs, a Bagú, en aquest cas doncs una activitat especial i que té com a protagonista doncs, a la Tània Valil, que va passar fa uns dies aquí amb el seu pare conjuntament amb Ricard Valil per comentar doncs, aquesta conferència que van oferir al voltant de la Vanera, aquestes conferències que organitza la Fundació Ernest Morató, però avui ens parlarà, Rafael, d'una activitat especial. Una actuació, eh, com cada any, especial la que es fa eh, al Port de Fornells, a Aigua Blava, que és aquest vespre, si no recordo malament. Mhm, uh -huh. sí, mm? sí. Eh, a dos quarts d'onze de la nit? A dos quarts d'onze, sí. dos quarts d'onze de la nit. Cantada, doncs, per a la gent que s'hi vulgui acostar. Jo recomano als nostres oients, però expliquen una mica en què consistirà aquesta cantada de veneres. Um, bueno, és, serà una cantada. És, nosaltres fem un, un estil de cantada molt... l'estil antic, com ho feien abans. Som només dos nosaltres, dues guitarras, dos peus, una cantada molt, molt íntima, molt senzilla, um, i, i bueno, que per, que per nosaltres té molta, molt, molt significat, perquè som, som d'aquí, d'Igoblava, i, i poder cantar aquí... Um, a, a, a, um, durant els anys sempre és molt emotiu, no? Uh -huh. uh, farem dos, dos, dos parts, la eh, cantada. Una farà més a, a les, les cançons evocatives de, de l'Havana de o de, del temps, bueno, al principi de les habaneres. I la segona part serà més enfocada cap a, la, a camps aquí de la terra, els sets, serranes i coses una mica més, que són de, també del tipus que es a les cantades antigues, però no només habaneres. Hi haurà alguna manera, però serà serà una mica més que d'aquí, de la terra, d'aquí, de, de, de la Costa Brava. Tak. O sigui que... Mm. Digues, digues, no, en Marodi que seria que és una cantada diferent del que solen eh, veure habitualment. Sí, jo crec que és diferent primer pel fet que hi ha... Són només dues veus, dues, dues guitarres, no hi ha acordió, no hi ha, no hi ha contrabaix, no hi ha, no hi ha altres altres instruments. I també que el fet de penso que, que hi hagi una veu femenina, això no, no, se sent, no se sent molt sovint. I també el fet que són pare i filla potser també li dóna un, un caliu una mica més entranyable i més de uh, família. I, I que són cançons, les cançons que, que hem triat per cantar són cançons molt autòctones d'aquí, del temps dels anys 50. O sigui, hi ha, hi ha una una mica més moderna, però són totes eh, escollides amb molt d'amor i molt de carinyo eh, les cançons d'abans. I, I, bueno, es fa bé que la, la Vanera continua viva i que es continuen component um, i, i, i actuant cançons noves i modernes. Això implica que la Vanera està, està viva i, i té molt de, de projecció cap al futur. Però també hi ha moments que es maco recordar les coses d'abans, no? I aquest és un moment de, de recordar les cançons com es cantaven abans a, a, a mitjans del segle XX mm -hmm. Molt íntim, eh? Molt íntim uh. Una intimitat total serà Esperem que sí. Molt bé, doncs eh, ja ho hem recordat amb els nostres oients. Avui a dos quarts d'onze de la nit és una proposta que us fem de desplaçar-vos fins al port de Fornís, com dèiem, eh, un lloc preciós, a Aigua Blava, i podeu escoltar en Ricard i la Tània, la Tània i en Ricard, que ens porten aquestes, aquestes amaneres. Alguna cosa més que volguessis fer o dir, Tània, per recordar o per fer que els nostres oients agafin el cotxe aquesta nit i s'acostin fins a Aigua Blava? Uh, bé, bueno. Sí, us agraden les abanès i us agrada la tradició, i agrada una, una qüestió íntima. És, és, un, és un moment molt maco eh, de passar. L'enclau és preciós, l'acústica és fenomenal. I, i bueno... Eh, jo per mi, jo com ja saps, jo visc a Austràlia i és el, és el meu comiat a l'espada que set fet aquí, aquest estiu i sempre per mi té un, un significat molt especial i espero que als oients i a la gent que vingui a sentir-nos que també tingui aquest caliu d'especialitat. És, és el que puc desitjar per tothom. Molt bé. Tània, Perfecte. que vagi molt bé aquesta nit, una abraçada ben cordial i ens hi veiem. Moltes gràcies, Josep. Gràcies a tu. Fins la propera. Tornem cap al nostre municipi i ho fem també per tornar a parlar d'obres i en aquest cas unes que afecten doncs, aquí al costat de la ràdio que són aquestes del carrer Cervantes i del carrer Progrés i és que avui doncs hem vist com estaven tirant una primera capa d'asfaltatge en aquest primer tram del carrer Cervantes que comprèn entre el carrer Brutines i el carrer Progrés i en Lluís Rosa ens ha donat els detalls també de com evoluciona aquesta actuació Diguent, doncs, que aquesta capa que s'està aplicant ara mateix doncs, en aquest tram del carrer Cervantes no significa que aquest tram ja estigui acabat sinó que és per evitar doncs, les molèsties de pols que està ocasionant aquest, aquestes obres d'aquests dos carrers el Cervantes i el Progrés Escoltem a Lluís Arros que ho explica a Ràdio Palafrugell tot per molèsties als veïns és la pols to plegat Per això el que estem accelerant és tota l'entrega de formigó que ara està en carrer Progrés que ja s'ha fet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 Doncs perquè als laterals, ja on teòricament seria la vorera, mm -hmm. s'han de fer connexions amb les cases, encara hi ha alguna coseta a remenar per allà, eh, hi han encreuaments elèctrics que també s'han de passar. Eh, això afecta amb façana, o sigui, el subsol està tot acabat, però amb façana s'hi ha de treballar. I, per tant, el que fem és adequar el centre del carrer, perquè té una amplada, doncs, i que la gent pugui passejar amb totes garanties de, de seguretat. Així doncs, unes obres que segueixen el seu curs i que en principi doncs, haurien d'estar enllestides a finals del mes de setembre, com ens comentava el propi regidor d'obra Pública en aquesta emissora fa unes unes setmanes, de moment s'està doncs, aplicant doncs, aquestes capes d'asfaltatge per intentar doncs, que la pols que es pugui ocasionar fruit d'aquestes doncs, obres sigui la menor i no causi tantes molèsties als veïns com es veu que sí que estan causant. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, al darrer de la setmana, explicant que demà teniu una cita amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i és que ha organitzat una jornada de donació de sang a Palafrugell de 10 a 2 del matí i dels 4 a dos quarts de 9 al casal parroquial de Palafrugell el carrer de Caritat 66 acollirà doncs aquesta jornada solidària per recollir el màxim de donacions possibles i és que recordem que l'estiu és una de les èpoques de l'any en què es necessiten més donants de fet a l'estiu les donacions baixen al voltant del 30% respecte a la resta de l'any i és que les vacances i els canvis, eh, canvis d'hàbits de la majoria de persones fa que els donants de sang deixin de fer aquests donatius. A més, enguany les diverses onades de calor que s'han produït tant a finals de juny com a principis del mes de juliol han fet mimbar les donacions abans de l'habitual. Així doncs, per garantir que tots els malalts tindran la sang necessària per als tractaments, s'han programat 60 campanyes cada setmana. D'altra banda, també estaran obertes les sales de donacions als hospitalistes hospitals de referència per assolir les 35.000 donacions necessàries que es plantegen des del banc de sang i teixits, que són doncs les necessàries que haurien d'arribar a fin abans de finals del mes d'agost. A més a més, també hi ha previstes 500 donacions només de plaquetes per tal de garantir que es mantenen tots els tractaments que necessiten aquest component sanguini molt necessari, entre d'altres, pels malalts de càncer. Recordem que de cada donació se'n separen els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes. Ens ho explicava en aquesta mateixa sintonia la Meritxell Casa Coberta, tècnica de promoció del Banc de Sang de Girona. I, i després passarem a fraccionar aquesta sang, els separem els seus components sanguini o sigui, separem els glòbuls vermells les plaquetes i el plasma els glòbuls blancs els, el, també els separem però no fem transfusió de glòbuls blancs el glòbul blanc ens defensa nosaltres uh -huh. per tant no podem fer transfusió d'aquests glòbuls blancs. El fet de que a vegades si anem sortint als mitjans, no, dient que necessitem sang, yeah. també és per això, aquests tres components ens caduquen, els glòbuls vermells per exemple ens duren 42 dies només les plaquetes només ens duren 5 dies i el plasma sí que és l'únic component que perquè està format majoritàriament per aigua el 90% uh -huh. del, del plasma és aigua i i 10% són proteïnes, el podem congelar. Però tenim més necessitat de transfusió que no pas... Per tant, a Catalunya som deficitaris. Per poder ser donant de sang, doncs, els que siguin portadors d'alguna malaltia, com la sida, l'hepatitis B o C, o si han petit càncer o si és s'és ditabè... diabètic i es, es punxa insulina, doncs aquestes persones no poden donar sang, així com d'altres requisits que van més enllà de la franja d'edat i d'aquestes malalties anys d'edat, va dels 18 al 70, eh, en cas de ser dona no està embarassada, s'ha de pesar més de 50 quilos, 50 quilos o més, eh, això fins i tot a vegades si hi ha algun dubte al metge al dia de la donació, portem unes bàscules i pesem a, a les persones, és important lo del pes, perquè necessitem emplenar la bossa amb 470 mil·lilitres de, de sang, mm -hmm. clar, hi gent que ens diu bueno, si peso una mica menys ens treus menys sang, i si peso més, en treus més, no, no, no podem. La bossa està preparada amb un anticoagulant val? I, i necessitem aquella quantitat de, de sang. Tornant a les donacions de plaquetes, doncs recordem que aquestes, aquest component de la sang caduca els 5 dies, per això és molt important aconseguir aquest mínim de 700 donacions al dia, que són les que garanteixen que tots els malalts, especialment els que estan en tractament de càncer, tindran plaquetes suficients. Així doncs, aquest dissabte teniu doncs, aquesta possibilitat de ser donant de sang de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de nou al casal parroquial de Palau. Per intentar sumar el granet de sorra dels palafrugellencs i palafrugellenques per tal d'arribar a aquestes 35.000 donacions que necessitaran els hospitals catalans fins a finals d'agost. Doncs amb aquesta darrera informació relacionada amb aquesta jornada de donació de sang que tindrà lloc demà aquí a Palafrugell, doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui divendres, el darrer de la setmana, però no patiu perquè si voleu estar informats de tot el que passi a Palafrugell durant tot el cap de setmana, doncs podeu seguir la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, que en cas doncs, que hi hagués alguna notícia destacada, la penjaríem a l'instant en la nostra renovada